Trenul de noapte Pista 8 Spovedania În aerul limpede, rece, de februarie, glasurile lor se vedeau suind în văzduh albe, drepte, ca niște frânghii răsucite cu care cineva nevăzut, mult dincolo de tur la bisericii, ar fi voit să tragă încet spre cer, scârsind și clătinându-l sicriul. În jurul trupului mare, descoperit al părintelui Dima, Urcau alte fuioare mai subțiri, respirațiile sătenilor, ce se destrămau însă repede deasupra capetelor, de parcă ieșite din gurile lor, aspre, păcătoase, s-ar fi rușinat, ori nici n-ar fi putut să se înalțe acolo unde se duceau, împinși de forța sfântă a cântărilor, aburii din gurile preoților. Era oare adevărat sau nu mai îi se părea lui că atunci când îi venea rândul vocea sa mai tânără decât toate, se cățăra pe frânghia aceea vizibilă și totuși iluzorie cel mai sus? Trufie gândi plecând capul și privind din nou mâinile ușor umflate ale răposatului, subțiri probabil și tremurând de emoție în 1918 la Alba Iulia, când atinseseră actul proclamând Marea Unire, alături de alte mâini febrile ce se vor fi umflat și învinețit și ele cândva, și care totuși au scăpat de moarte atingând hârtia aceea, ca și cum ar fi atins poala mântuitorului. Ultimele mâini care au atins atunci hârtia aceea, încă înveșmântate în carne, iată-le în fața sa. Lângă el, Simion diacul tuși de două ori, dusea lui de avertizare și reflex, realiză că-i venise rândul și că întârziase o secundă. Puterea glasului său șterse însă mica pauză. Îi venea cam des rândul. Erau oarecum surprinzători destul de puțin preoți sosiți din satele vecine să ajute sufletului părintelui Dima să ajungă în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, tristarea și suspinarea. Și orice greșeală ce a săvârșit el cu cuvântul sau cu lucrul sau gândul, să i se ierte, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, că numai el singur este fără de păcat, dreptatea sa este dreptate în veac și cuvântul său este adevărat. Nici protopopul nu venise, lucru de mirare, poate pentru turma credincioșilor strânși, desigur, și să-și-a rămas bun de la cel cei i păstorise atâția ani în șir, dar și să vadă cu ochii avizi omenescul chip al vreunui episcop, ori cel puțin filare întunecat strălucitoarea odăjdiilor unui masiv sobor de preoți. Lucru firesc pentru cine știa cât de cât raporturile, nu totdeauna de cea mai bună înțelegere, ale părintelui Dima cu superiorii săi ecleziastici. O mărturie a acestor raporturi erau chiar deja învechitele schele din interiorul bisericii, de lângă peretele de răsărit, sacii cu ciment din clopotniță, sculele, gălețile, toate obiectele acelea ce apar făcând o inevitabilă mizerie acolo unde se începe și nu se mai termină o lucrare dezugrăvit, și din pricina cărora însuși sicriul trebuise să fie lăsat afară, în fața pronaosului, în loc să fie dus înăuntru, în casa în care trupul din el. Însuflețit până mai ier, alaltă ieri, al slujise mai bine de 50 de ani. La un moment dat, cu consințământul tacit ale noriașilor, prea puțin interesați de nuanțele ce deosebesc interioarele unor locașuri de rituri diferite, la refacerea picturii morale a bisericii, părintele Dima nu schimbase mai nimic din vechea iconografie, renovând doar culorile frescelor, nu și conținutul lor. Astfel, în locul afumatei și tot mai greu vizibilei căi a crucii, cu soldații romani, cu femeile milostive și cu însuși Hristos pătimind împreună chinurile igrasiei și ale trecerii timpului, apăruseră nu chipurile prelungi, ascetice, ale marilor ai Orientului dinaintea ori de după, nenorocita, binefăcătoarea, schismă, ci o nouă, vie, șocantă calea crucii, în culor de poster, un soi de, Hiperrealism în care fiecare mușchiuleț păgân al pulpelor centurionilor era desenat cu precizie, fiecare cârlionță al pletelor divine avea viața lui fremătătoare, fiecare iris al celor trei mari decupa exact conturul unei lacrimi. Cât plăcuse sătenilor rezultatul blândei tăcutei încăpățânări a bătrânului preot de a păstra biserica lor și a lui ca altădată, nu e greu de imaginat. Nu de aceeași părere fusese episcopul chemat la obștească a sărbătoarea Nu Numai mulțimea adunată, faptul împlinit și informația strecurată la timp că întreaga la lucrării o suportaseră localnicii l-au convins, cu greu e drept să dea bine cuvântarea necesară, nu înainte de a de lua deoparte pe părintele Dima și de-i cere cu un tom destul de laic ca în cel mult un an să facă bine și să picteze biserica așa cum se cade, căci altfel, cu tot respectul datorat vârstei și prestigiului și celorlalte fapte demne de laudă, episcopia va fi obligată la măsuri și n-ar fi potrivit ca după atâta vreme de liniște și pace în părțile locului, tocmai acum să se întâmple lucruri dintre acestea. Păcat de bani. Cât a costat? Părintele Dima spusese o sumă și episcopul clătinase cu reproș din cap. Atâția bani aruncați. Îl privise nemulțumit și pe el, care stătea mai la o parte, ca unul ce era doar de câteva luni în sat, și apoi la masa de după slujbă îl întrebase încet, întreacă. ce păzise, de ce nu venise la episcopie, Orbarem barem la protopopiat să spună ce făcea bătrânul. Sau nu știa că o asemenea pictură nu aparține bisericii pe care o slujea. Ce învățase la seminar? El înghițise în sec, spășit, de fapt, fals, spășit, fiindcă în fond admirase tupeul cu care vașnicul părinte își permisese această ieșire necanonică, iar succesul ei, chiar temporar cum era, demonstra că Dima știa cum să-și conducă parohia, era iubit de oameni și că va trece oarece vreme până imaginile acelui drum de suferință proiectate parcă pe pereți cu un epidiascop vor fi șterse și înlocuite cu altele. Așa se și întâmplase. Părintele Dima nu zisese nu pretențiilor episcopului. Ba chiar îi făgăduise că va sta de vorbă cu oamenii și va încerca să-i convingă, la fel ca prima oară, să ia asupra lor o mare parte din cele necesare modificărilor și, minte bătrână, le și vorbise credincioșilor în prima duminică de după Sfeștanie, când abia se uscase bine vopseaua freșcelor. Iubiții mei, se pare că ne-am cam grăbit și că lucrul nostru nu este pe placul tuturor. Vina este a mea că n-am întrebat decât aci în sat cum și ce să facem cu pictura asta. Trebuie să o stricăm și să punem alta. O tăcere mai rea decât orice murmur se înstăpâni în biserică. Părintele coborâ din amvon, demn și trist, în fața ușilor împărătești se opri și mai aruncă o privire plină de o măhânită dragoste operei sale, apoi intră povârnit ca și înfrânt în altar. De fapt, câștigase. Sigur că se grăbise. Avea 84 de ani și turnul gros, falnic, care fusese, se vedea săptămână de săptămână cum se surpă încet pe dinăuntru și ecoul cel mai clar al acestei căderi interioare era vuietul, altădată teribil al vocii sale, tot mai slab, mai stins, ca și cum ar fi ieșit dintr-o fântână părăsită pe jumătatea astupată. Se grăbise să lase în urmă obiserii biserică arătând ca nouă și de febrilitatea aceasta isprăvirii fură cuprinși și sătenii, Alminter destul de strânși la pungă, de parcă împlinirea visului părintelui lor era unica posibilitate de a mai cumpăra și ei prin el Dima, cea de pe urmă indulgență pentru iertarea nu numai a greșelilor trecute, ci și a celor viitoare. Brusc păreau a se simți toți, dacă nu atât de bătrâni și aproape desfârșiți ca Dima, atunci puternic sensibilizați de ideea că ea îi așteaptă răbdătoare, rezemată în coada coasei ca omul, ce privește cât mai are de culcat la pământ, să le vină mai iute sau mai târziu, dar inevitabil sorocul. Plătiră regește un pictor tânăr care înțelesese de îndată despre ce e vorba și în mai puțin de șase luni avură acele fotograme tehnicolor din filmul suișului spre Golgota, plus tavanul boltit cu cei patru apostoli, cu cete de herovimi acoperiți pudic de norișori pufoși, plus un iconostas impresionant, unde asupra fiecărui moment evanghelic zugrăvit și asupra fiecărui semiprofil de apostol își aruncau concomitent o lumină caldă, economicoasă, în cerc, șase becuri lunguiețe de veioză. Sigur însă că Dima nu se grăbise să înceapă a doua renovare. A doua vestire a pătimirilor financiare ale enoriașilor. Dintr-o dată, tot ceea ce cu un an înainte a păruse rapid, ca printr-o minune neotestamentară în curtea bisericii, ciment, nisip fin de carieră, var lăptos, cu vopsea de ulei, scânduri și țef pentru schele, meșteri grave ascultători și îndemânatici, se găsea acum foarte greu. Șoferii care căreau pietriși spre oraș de la râu, și care una-două se repeziseră să descarce câteva basculante în dosul bisericii, își schimbaseră nu se știe de ce traseul și nu voiau în ruptul capului să se abată din drum, invocând riguroase controle de trafic și sporirea numărului zilnic de curse. Antrepriza de construcții care făcuse podul distrus de inundații din apropierea satului și de unde printr-un benevol și generos virament sosiseră în înstelate nopți fără lună saci de ciment și gips își terminase lucrarea și se mutase cu tot ca la spre alte râuri. Și colac peste pupăză, toți pictorii de biserici păreau intrați în pământ, ori pur și simplu desființați ca breaslă. În sfârșit, după câteva luni, protopopiatul, înștiințat cu oarecare neregularitate despre greutățile noii demarări a refacerii, găsise și trimisese un meșter zugrav însoțit de trei ucenici, un băiat și două fete, dar și aceștia spre plăcuta surpriza părintelui ce nici nu mai trebuise să se ostenească să le explice ca o timperechet, nu dădeau semne că ar fi să sfârșească repede ce aveau de făcut, arătând mai degrabă ca veniți într-un lung concediu. Își aduseseră o butelie mică de aragaz de excursie și toată ziua frigeau în curtea coratorului unde fusese instalați, slănină sau pești pe care îi prindea la râu cu undița unul dintre ucenici. O emoționantă, spontană simpatie dublată de o reciprocă înțelegere se stabili în ciuda negrelor premise între săteni și echipa artiștilor. Nici ei nu se omorau cu munca, nici credincioșii nu-i prea îndemnau la ea. De fapt, nu-i deloc. Merge treaba, merge, întreba câte unul, întorcându-se de la câmp cu sapa pe umăr, pe ucenicul pescar, un bărbos roșcovan ce stătea personificarea răbdării cu undița în mână pe malul râului, având lângă el una din colege, personificarea a ispitei făcând plaj. Trebuie să meargă," răspundea acesta, schimbând calm amețita râmă. Singurul pericol potențial, avându-se în vedere durata cu totul nedeterminată a muncilor, era secătuirea proviziilor familiei coratorului, așa că într-un tacit acord și după un orar secret, se puteau vedea la căderea serii umbre de femei strecurându-se prin ograda fruntașului satului, cu oale de lapte și traiste burdușite, spre îndestularea leneșilor mâncăi tineri despre care se aflase cu un alt suspind de ușurare, că absolvenți de curând ai unui institut de arte plastice erau la prima lor lucrare de acest gen și că deci amânarea hotărârii de a purcede în fine la treabă își avea probabil înțelesul inexplicabilă sfială de a aborda cu tremurătoarea a începătorului teme atât de înalte, chipuri atât de nobile precum le impuneau pereții unei bazilici. Cât despre meșterul lor, om mai în vârstă, el suferea, însă cu demnitate și uneori chiar cu bățoșenie de o altă meteahnă dobândită cu siguranță în cursul altor sfinte zugrăviri. Îi plăcea să cam tragă la măsa și nu orice, ci numai țuică, și nu orice fel de țuică, astfel că aria, sa territorială de activitate se mărginisea cuprinde, după cum singur mărturisise, numai județele unde înviorătorul lichid avea o tărie cel puțin echivalentă cu tăria de caracter cu care recunoștea că el nu poate picta decât inspirat în acest mod, anume județele Maramureș, Bistrița, Cluj, Sălaj, Bihor și Satu Mare. Trebuie că locul în care nimerise acum, sat gospodărește înconjurat de livezi, având horincie proprie, i se păruse un mic paradis abulic, unde nu mărul era pomul cunoașterii, ci prunul și de unde era păcat să fie izgonit repede. Această echipă atât de omogenă în intențiile ei reuși în două săptămâni să ridice o mică schelă lângă peretele de răsărit, alături de strana diecilor, după care făcu o pauză, timp în care, cocoțat în vârf pe ultimul rând de scânduri, aproape atingând cu creștetul plafonul, meșterul făcea într-o uimitoare echilibristică niște măsurători savante, ajutându-se din când în când cu câte o sumară, dar desrepetată înghițitură dintr-un recipient plat de aluminiu, ținut în buzunarul de la spate, precum un cauboi, sub privirile blajin acuzatoare ale capului de bovină ce se îița de după umărul sfântului evanghelist Luca. În alte trei săptămâni, cei patru desfășurară pe o masă mare din curtea coratorului, o pânză, o tăiară într-o formă anume și pe contururile desenate de meșteri ucenicii, adică ucenicele, căci la vremea aceea Mreana trăgea de rupea și bărbosul era mai mult la râu, Începură să coloreze cu vopsele chipul, trupul și veșmintele unui sfânt din răsărit. Abia acum își dăduie seama preotul tânăr ce înțelesese bătrânul Dima când le spusese oamenilor că o să pună o nouă pictură în locul celei deja existente. El voia pur și simplu să pună, să lipească acele siluete desenate pe pânză de-a dreptul pe perete, ca un tapet, peste scenele Căii Crucii și nici măcar peste toate, ci numai din două în două astfel că fericiții sfinți ierarhi se vedeau intercalați ca o premoniție a martiriului lor ulterior în martiriul exemplar al drumului spre locul căpățânii. Nu era deci vorba de o răzuire a freșcelor, de refacerea tencuieli și de o proaspătă pictură, ci numai de acoperirea unora de mai mică importanță în linia tradiției, cum era aceea în care Simon Cirineul ia crucea să o ducă el, sau aceea în care Veronica șterge fața lui sus. Era clar că Atâția ani în șir cu imaginile arhi cunoscute în fața ochilor, credincioșii vor ști ce se ascunde în spatele cutărui sfânt placat pe perete și încă o dată tânărul preot nu se putu opri să nu admire inteligența cu care înaintașul său își obișnuia și să perceapă într-un chip atât de original tehnica palimpsestului. Existau desigur, și justificări pentru respectivul mod de lucru. Puțini bani strânși, ce nu permiteau cumpărarea unei cantități de materiale necesare unei renovări complete, și însă-și lipsa cronică a acestor materiale. Ba chiar și soluția aleasă de părintele Dima se vădi surprinzător de greu de pus în aplicare, căci de pildă se constată la capătul celor trei săptămâni de lucru, când Sfântul Ștefan fugata și trebuia lipit peste judecata lui Pilat, că nu se găsea, ca să vezi, un flecușteț, o nimica toată, un mizilic, fără de care însă, protopărintele, prinzând viață sub mâinile gingașe ale celor două grații în blue jeans, nu-și putea păstra verticalitatea necesară. Aracet Mai trecu așadar ceva vreme până dreptunghiul de pânză să poată fi pus în locul stabilit, îngăduindu-i astfel Sfântului Mucenic să privească trist, având parcă noi, conștiința vinovată a imixtiunii lui peste șirul de bănci, vis-a-vis -vis spre peretele celălalt, unde se derulau chinul răstignirii, punerea în mormânt și învierea. I se alătură într-un târziu, spre sfârșitul toamnei, Sfântul Dimitrie, ce avea neașteptatul și nedoritul privilegiu de a urmări la nesfârșit patjocorirea și sfârșirea veșmintelor celui căruia își închinase cât trăise viața. Și cam asta fusese tot. Doi sfinți, atâția reușiră să spargă coerența tragicilor versete ilustrate, fiindcă vrând parcă să potolească uimirea femeilor din sat, ce se întrebau cum de mai poate sta în picioare după cât bea, meșterul le dădu în cele din urmă dreptate, îmbolnăvindu-se bine și internându-se în spital. Lipsit de cap, trupul echipei se împrăștie cu o rapiditate determinată oarecum și de faptul că infatigabilul pescar schimbase de un timp din câte se observase fata cel priveghea la râu, luând-o pe cealaltă lucru care, în loc să întărească, distrusese unitatea lor treimi. Rămăseseră ca o dovadă că încă se mai lucrează sau că oricum se va mai lucra schela și vraieștea de unelte, de tuburi și cutii, așteptându-se întoarcerea meșterului, aflat într-o dură, intensă și eroică luptă cu îngerul Cirozei. Și în timpul acestei așteptări se întâmplă ca ruga tot mai posomărâtă a părintelui Dima. Mă rog, Emiliane," îi spuse el într-o zi, pe când răsura îi aducea de la o mormântare. să mă strângă odată și pe mine Dumnezeu de pe fața pământului, să nu mai apuc să văd ce va fi cu biserica asta, zilnic, mă rog, să fie ascultată." Și trupul său uriaș, prăbușit în sine să fie lăsat să se odihnească după lumescul Zbucium, învăluit în pacea zilei limpezi, reci, de adierile atât de familiare lui, ale ecteniei funebre, ale ecfonisului, condacului, ale tuturor troparelor, irmoaselor, podobiilor, sedelnelor, psalmilor și, puțin mai încolo, spre sfârșitul slujbei, ale minunatelor stihiri întocmite de fericitul Ioan Damaschin, pentru care răposatul avusese o adevărată slăbiciune, mai ales pentru unul pe glasul al doilea, cântat Dumnezeiește de Simion Diacul, la auzul căruia ochii acum închiși ceruiți se umezeau de fiecare dată și care începea jos grav cu vai câtă luptă are sufletul când se desparte de trup pentru a urca într-o disperată revelație la tonalitatea înaltă și tremurătorul adevăr, către îngeri ridicându-și ochii în zadar se roagă, către oameni mâinile tinzându-și, nu are cine să-i ajute. Mai era însă până acolo. Abia se citea a doua pericopă evanghelică din cele cinci hărăzite rânduieli în mormântării preoților. Întorcând capul trecut cu privirea peste bărbuța preotului Vancea, dintr-unul din satele vecine, mișcându-se viuai în cadența paremiologică și parcă ușor plictisită de atâta neînțelegerea răspunsurilor fiului către nelămuriții iudei, și se uită spre mulțimea adunată în curtea, pe podețul și pe drumul din fața bisericii, compactă masă neagră, tresăltând și colo așteptând sfârșitul lungii slujbe și cu siguranță substanțială pomană de la casa părintelui, unde, înghesuiți la mese, oamenii nu vor obosi să repete din două în două minute. Apoi, po păcat, n-am avut și nici nu vom mai avea în veci. Și el, care -i urma, ca paroh, nu va trebui să se supere sau să se simtă jignit de aceste superlative prelungite și în viitor, în propriul său viitor, fiindcă așa se cuvenea să lauzi auzi un mort, îndeosebi un mort de o asemenea talie și apoi, desigur, el n-avea cum să fie cadima, exact cadima, avea personalitatea sa și va ști cu ajutorul lui Dumnezeu să se impună în ochii nu răi, ci doar foarte atenți ai celor din sat. Poate că deja se și impusese într-un an, un an și ceva de când slujea, la început alături de bătrân, apoi singur, titular, aici, în biserică. Sigur, Dima îl ajutase. Îi spusese multe lucruri. Îl învățase o serie din chitibușurile preoției, altele decât cele pritocite pe băncile seminarului și pentru asta tocmai se ruga acum, cu sinceritate și întuioșare, în vorbe melodioase, puternice, ca robului domnului Valentin, cu care a fost împreună slujitor al bisericii și care a dormit în nădejdea învierii celei veșnice, să-i se facă o în sânurile lui Avram, ale lui Isaac și ale lui Iacob. Merita asta cu prisosință, măcar numai pentru cât bine-i făcuse lui, înlesnindu-i accesul și rămânerea într-o astfel de parohie. Chiar dacă el, Emilian, fusese, mai era, o pilă a protopopului și urmând o firească ierarhia influențelor și una a episcopiei, fără acordul părintelui Dima, dobândirea acestui post numai cu studii de seminar n-ar fi fost prea neposibilă, pentru simplul motiv că bătrânul i-ar fi putut convinge repede pe săteni să nu accepte un preot lipsit de diploma de institut. Un conflict între opțiunea episcopiei și împotrivirea satului nu era de dorit, cu toate că, probabil, până la urmă, forul bisericesc ar fi avut câștig de cauză. Așa că se întâmplase fericitul lucru că părintele Dima, și din câte își se da seama, obștea însă să-l placă de la început, hirotonirea și numirea venind repede, spre bucuria un pic neliniștită, emoționată a sa și imensă a tatălui Dumnezeu să-l ierte, care apucase totul să-l vadă cum visase îmbrăcat cu stihar, felon, patrafir și celelalte. Astfel învășmântat, dăduse replica în primele liturghii ca mâna a doua. Apoi treptat, bătrânul îi lăsase locul și după ce ascultase câteva predici, îl invitase acasă la el, nu stătea în casa parohială, ci și ridicase o locuință proprie impresionantă, poate cândva depășită însă acum, de impetuozitatea orgolioasă a caselor cu etaj ale majorității țăranilor, ce știuseră cu viclenia lor tăcută, seculară, să se așeze perfect pe direcția vântului industrializării și să-i folosească prodomo oarecum în sensul prim al expresiei avantajele, la un păhărel de lichior de nuci verzi, spunându-i de-a dreptul. Pentru cât ești de tânăr, Vorbești destul de bine. Ai plăcut și satului. Ai însă grijă să aduci mereu pildele spre ei. Asta îi interesează. Nu te depărta prea tare de înțelegerea lor. Ai voce frumoasă. Folosește-o nu numai pentru patimile lui Hristos, ci și pentru păcatele care ne încearcă pe noi." Apoi, după ce umplu din nou paharele și îl întrebă două-trei lucruri despre ce se mai învață în școlile astea de popi, zisese. Am auzit că îți place să prindi pește. E adevărat?" El cu siguranță că roșise se oleacă, fiindcă simțise dezaprobarea ce se ascundea nu în tonul cu care fusese rostite vorbele, absolut neutru, ci în faptul că Dima zisese să prinzi pești și nu să pescuiești, ca și cum a pescuii era una și a prinde pești era altceva, o ocupație de o calitate îndoielnică, ceva asemănător cu a prinde dihori sau șobolani. Da, părinte, răspusese. Și-ți place mult? Da, mult. Bătrânul sorbise nițel din pahar, apoi spusese... Mă rog, bine că nu-ți plac altele. Și imediat adăugase. Te-am văzut venind la biserică pe bicicletă. La pești, du-te cu ea, dar la biserică să lași să vină după tine trăsura. Ești preot, nu brigadier. La sfârșit îi dăruise o carte groasă, de vreo 700 de pagini, Păstorul și turma, un manual de hodegetică, apărut la Lugoj în 1930. Citește-o, e folositoare. Nu te uita că e scrisă de un unit. Problemele pastorației sunt aceleași și la noi și la ei. La cine te spovedești? El șovăise o clipă, neștiind dacă se cade să spună sau nu. La părintele protopop. Da, făcuse bătrânul, apoi îl condusese până la poartă binecuvântându-l. Se instalase deci în vechea casă parohială aflată pe unicul la așezării, lângă locul unde se înălțase cu mult în urmă dispăruta bisericuță de lemn, Casa, deși spațioasă, era cam prost întreținută, fiindcă, părăsită de părintele Dima încă imediat după război, devenise succesiv sau uneori concomitent sediul administrativ al mai multor fantomatice cooperative mește-șugărești, răsărite și stinse pe raza comunei, atelier de croitorie, casă Arlus, sală de cinema înaintea construirii căminului cultural și chiar magazie și loc de întâlnire al membrilor și susținătorilor Asociației Sportive Sătești Avântul, a cărei echipă de fotbal activase un an într-un onorabil eșalon divizionar. Era și departe de biserica actuală, compensând însă slăbiciunile și urmele amestecatului ei trecut, prin peticul de livadă ce o înconjura și prin poziția privilegiată ce îi oferea preotului posibilitatea să vadă satul la picioarele lui, ca dintr-un permanent amvon, de unde altădată, desigur, ochii blajini ai tuturor acelor luminători apostoli perindați pe aici, și rămași subșirul de movile tot mai mici din livada au putut predica mut peste case, fiți liniștiți, veghem asupra voastră, cum nu mai aveau acum dorință, putere și sens să predice ochii săi privind, fugind, revenind peste mulțimea petrecaniei ca și cum ar fi căutat pe cineva. Venise ceva lume, cu toate că era zi de joi imediat după amiază și majoritatea oamenilor erau sau trebuiau să fie la lucru în oraș.